Esta é a historia. Moi boa tarde, un día máis dende Cambarro. É unha forte aperta a Armando, que vai paseniñamente recuperándose. No auditorio da Xuventude en Cambados, o lingüista e profesor xaponés que Takekazu Asaka, embaixador da lingua e da cultura galegas no Xapón, foi elixido o novo académico de honra da Real Academia Galega. Nado en Tokio no 1952, é, segundo Alonso Montero, o máis grande e galaicista que a romanística ten producido no Xapón. Estas son palabras do homenaxeado. Para min, nipo galego... Desde hai anos, a lingua propia de Galicia é a miña segunda lingua. E ser membro de honra desta institución é o máximo que podería agardar dunha terra e dunha xente que tamén me acolleron. Impartiu clases de lingua e literatura galegas no seu país, traduciu tamén o seu idioma materno obras de Rosalía de Castro, Ramón Cabanilla, Suxío Noboneira ou os poetas medievais, e promove a celebración do Día das Letras Galegas na contorna de Tokio. Ademais, difunde o galego a través da música, editou manuais pioneiros para aprendizaxe do galego desde o xaponés ou estudou desde o seu idioma fenómenos lingüísticos como a geada, o pronome de solidariedade e o infinitivo conjugado, entre outras achegas. O propio Takekazu recitou en galego e xaponés versos de Rosalía, Noboneira e Cabanillas nunha intervención na que rememorou a súa descuberta do galego a finais dos anos 70. Contou como no 1977 estaba en Madrid nunha estadía para estudar castelán e atopou un exemplar do semanario a nosa terra do que lle sorprendeu moito que non estivese escrito no mesmo idioma que os outros xornais españóis. Tras ese primeiro contacto co galego escrito comezou a interesarse por esta lingua e a partir de 1989 fixéronse habituais as súas visitas a Galicia para traballar en distintos aspectos do idioma e da cultura do país. Estou moi agradecido aos amigos galegos que me animaron a traballar sobre a súa lingua que desde hai tempo considero miña. Dou fé do meu amor polo galego, subliñou a saca. O presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, despois de entregarlle a medalla e o diploma de académico de honra, agradeceulle a Takekazu Asaka a amizade intensa e xenerosa que mantén con Galicia e a súa lingua e cultura asegurou que é unha honra e un orgullo grande poder presumir do seu traballo e de súa presenza naquelas extremas do mundo onde a nosa cultura interesa e da súa man fai sementeira, e destacou a importancia de abrir portas para a relación exterior. A cerimonia de ingreso na Real Academia Galega incluiu un recital poético a cargo da soprano Mio Haga e a pianista Kazumi Ogura, que interpretaron varios poemas de Ramón Cabanillas e Celso Emilio Ferreiro traducidos ao xaponés polo novo académico de honra. Ta que Kazua Saka súmase así os membros de honra da Academia, entre os que están... Kathleen March, embaixadora da cultura galega nos Estados Unidos, María Rosa Lojo, na Argentina, Carlos Alberto Zubillaga, no Uruguai, John Rutherford, no Reino Unido, e Marina Mayoral, en Madrid, e tamén os xa fallecidos a brasileira Nelly da Piñón, os italianos Giulia Leanchiani e Giuseppe, Giuseppe Tavani. Imos a outra cousa a Ría da Arousa converteu seu pasado mércores nun berro contra a política pesqueira e industrial da xunta de Galiza máis de 300 embarcacións representativas das diferentes artes de baixura encabezadas por un buque de grimpis percorreron as augas do esteiro do Ulla para advertir da delicada situación que padece o sector pesqueiro dunha das rías máis productivas de Galicia a plataforma en defensa da Ría de que convocou a movilización considera que a posta en marcha da celulosa de Altri en Palas de rei representaría un golpe definitivo á actividade pesqueira. A este respeto, o voceiro da entidade, Xaquín Rubido, sinala que a ría enfronta un problema moi serio que afecta o conxunto do sector pesqueiro nunha ría que concentra o 70% das bateas da Galiza e o 45% do marisqueo. Neste sentido, Rubido indica que a proposta da Xunta de Galicia de colocar unha celulosa na cabeceira do Ulla é o peor que se lle pode facer a Ría da Rousa. Considera que, en vez de entregar 250 millóns de euros a unha multinacional portuguesa, estes fondos deberíanse destinar a Rías Galegas para rexenerálas e recuperar o seu pulo productivo. A preocupación entre as xentes do mar de Arousa vai en aumento pola intención da multinacional portuguesa Altri de erguer unha celulosa en Palas de Rei co apoio da Xunta de Galiza e contando con axudas públicas procedentes dos fondos Next Generation. A xornada de protesta desenvolvida na Ría da Rousa terá continuidade o vindeiro 16 de, de xuño en Pontevedra na tradicional marcha contra Ence e o 30 de xuño en Santiago de Compostela, onde as plataformas Ulloa Viva e Defensa da Ría da Rousa teñen convocada unha nova movilización contra o proxecto de Altri de instalar unha celulosa na Ulloa. Os colectivos promotores da protesta pretenden arrodear os edificios centrais da Xunta de Galiza en San Caetano e agardan unha gran participación da cidadanía, tendo en conta o éxito da manifestación desenvolvida en Palas de Rei o pasado 27 de maio. Rubido alertou de que hai un perigo real de que a xunta aproveite o período estival para darlle autorización administrativa a Altri para realizar a captación de 46.000 metros cúbicos ao día de auga do encoro de Porto de Mouros Manuel Ferrol Fernández nado no Cabo Vilán en Camariñas en 1923 e finado na Coruña no 2003 foi un fotógrafo e reporteiro galego Filho dun fareiro, viviu parte da súa infancia e adolescencia en distintas localizacións da costa galega. En Vigo fixo o bacharelato, onde tamén comezou os estudos de náutica, asinha abandonados pola súa afección á fotografía. Entre 1950 e 1953 monta un estudio en Betanzos e logo traballa como retratista en Ferrol ata ser contratado en 1958 como correspondente de televisión española na Galiza. En 1961 levou a cabo unha reportaxe sobre a liberación do buque Santa María secuestrado polo directorio revolucionario ibérico de Liberación. En 1965, gaña a oposición para ser correspondente do nodo, desenvolvendo moitos monográficos sobre, sobre diversos temas galegos. Nese traballo tamén tivo encargo de cubrir as vacacións de Verán de Franco. Pois ben, o 27 de novembro de 1957, o fotógrafo Manuel Ferrol realizou no Porto da Coruña a súa reportaxe Emigración, Alí retratou as persoas que se dispuñan a emigrar a Argentina, ao bordo do buque Juan de Garay, e tamén as familias que as despedían. Unha desas despedidas, retratadas por Manuel Ferrol, virou en icona. Na fotografía titulada O pai e o filho, un home chora a marcha dos seus familiares, mentres coa man dereita abraza e tenta consolar o neno. O pai era Manuel Ángel Calo e o neno que chora o seu fillo Juan Jesús que ven de falecer aos setenta e cinco anos de idade en Fisterra. Hai dúas imaxes significativas que refliten o esgazamento da sociedade galega por culpa da emigración que significa a negación do dereito máis elemental da persoa, o dereito á propia vida no propio país. Unha destas imaxes é a fotografía de Manuel Ferrol, é o momento de partir. Outra fai referencia ao camiño de volta, é a historia do pai de Migueliño, que conta Castelau no seu libro Cousas, do 1926. O neno co traxe das festas, ollando o retrato do seu pai para recoñecelo cando o barco atraque no Peirau, regresando de Cuba. A Comisión Católica da Emigración naquel ano 57 encargoulle a Manuel Ferrol unha reportaxe na que aparecen esas imaxes da despedida. O drama histórico do país, a diáspora dos galegos, en palabras de freixanes, homes e mulleres do común a correr o mundo, nenos e vellos en continuidade, xeracións tronzadas, velas en mastros, historias rotas, o gran desgarramento. Esta fotografía representaría durante décadas os anos máis duros da emigración galega do século XX. E remato hoxe co relato o pai de Migueliño do libro de Castelau, Cousas.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 O corazón do rapaz batíalle na tábua do peito e os seus ollos esculcaban nas greas en procura do pai ensoñado. De súpeto, avistou-no de longe. Era o mesmo do retrato, ou ainda mellor portado, e Miguelinho sentiu por él un grande amor, e canto máis achegaba o americano, máis cobiza sentía o rapaz por enchelo de bicos. Ai, o americano pasou de largo sen mirar para ninguén,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 despídome ata o, o sábado próximo coa cantante de Santarém onde naceu no 1979 Ana Moura e o seu, te, o seu tema Ateo Verán. Saúde e que teñan unha boa fin de semana. chei na primavera o cheiro a cravo razei que me recordiem na memória que ventei e andei como quem espera por fracasso contra mas ela em corpo de ar falha cor da chama vida toda é-me igual aqui sem volta queira eu não que me calha Non quixera ser Pretencioso ni un todo poderoso Soquerí a ter Un momento de lucidez contiva A topar unha saída As neuronas derretidas son creación busco nos vacons valeiros en cada estación pero que outro ten nunca soube ver que os outros ven sou si o sangue o tentar escribir con letras o barullo que hai na cama aí de me.